Чтение из Святого Евангелия Пусть ужи же светлька и мече под суд, него на свечняк, те свет и свема, кои су кути. Токудо се свети твое светлость ваша пред люди мом, да виде ваше i proslave oca vašeg koji je na nebesima nemislite da sam došao da ukinem zakon i vi proroke nisam došao da ukinem nego da ispunim jer zaista vam kažem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 И научи tako људе назваће se најмњи у царству небеском Ако изврши и научи тој ће се велики назвати у царству небеском svetoga duha. Kad god pročitamo neki dio iz svetog evanđelja, evo i večera smo toga udostojeni, mi se braće i sestre promijenimo Isto kao kad popijemo malo više alkohola, mijenjamo se. Isto kao kad unesemo neku dozu narkotika, mijenjamo se. Popijemo neku živahnu tableticu, opet se promijenimo. Kad čujemo neku lošu vijest,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 da je njegova ljubav prema ocu nebeskom nadišla prevazišla ljubav prema ocu zemaljskom i da je odredila njegov kasni odnos i prema ocu i majci i prema narodu koji ga je dao i uopšte prema čitavom ljudskom rodu učinivši ga Bogonosćen i sinom Oca nebeskoga. Naravno, to moramo naglašavati, jer narod nije naučen što ne znači da ne želi da uči. Kad kažemo sin Oca nebeskoga, pravimo razliku između Svetoga Save i svih drugih svetitelja koji su Djevovanjem duha svetoga usinovljeni kroz crku pravoslavnu i sina jedinorodnoga, gospoda Isusa Hrista. Jer on je sin jedinorodni, jednosuštan ocu. Njegova priroda je jedna sa očavom. Jedne suštine su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 To, braće i sestre, moramo da provjerimo. Kako to, kaže otac, da ne znaš kćer moju ravnoapostolnu Ninu? Ne možeš ti biti moje dijete, ne možeš ti biti moj sin, ne možeš ti nositi duha svetoga i nemoguće da ga nosiš, a da ne znaš za Ninu ravnoapostolnu. Da imaš duha svetoga u sebi. On bi sigurno upoznao sa njom. Drugačije ne može biti. Jer i Nina i Sveti Sava jesu nosioci duha svetog, duhonosti. I to do te mjere da ih je crkva nazvala i evo slavi kao ravno apostolne. Dakle, velika projava blagodati Duha Svetoga, koja je dijelovala ne na jednog i na dvojicu, nego na čitale narode. Ne samo jednog vremena, nego evo pogledajte, kroz sva vremena, večeras u čitaloj svetoj Gruziji, veliko je slavlje, ni naravno prosvetiteljka Gruzije,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 Bog je svima, to je tačno, ali Otac je samo u sinovljenima, to jest krštenima, u ime Sina njegovog. U ime Svete Trojice i u crkvi Sina njegovog, dakle u crkvi pravoslava. A opet, nije Otac svima koji su kršteni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 Zemlja je starija i na zemlji, evo mogućnosti, opet kroz crkvu, da primimo vječnu svjetlost. Znate kakva je to mogućnost, braći i sestri, vječnu svjetlost. Upravo izađeo smo iz praznika Bogojavljenja, velika svjetlost se otkrila. Sveta trojica se otkriva na zemlju. Kakav trenutak, kakvo dejstvo, kakva mogućnost, kakve promjene. I Bog koji jeste svjetlost, trosunčana, otkriva se kao otac koji sina ima i duha svetoga. I tu svjetlost,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 I da vjerujemo ispravno, takšno, kako vole sveti oci da naglase, takšno ispovjedanje vjere. Nikakvo odstupanje na dogmatskoj skali, čemu smo danas i tekako skloni. Pa svako ima neku svoju pobožnost. Znate ono, pa ja mislim, nema ti šta da misliš.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 prima tako crkva vaspitavala. Nismo navikli da dumamo da ubacujemo svoje programe, svoje vjerovanje. Ne može to tako, braćijo i sestre. Ili ćemo tačno vjerovati, ili u crkvi nećemo biti. Sveti otac Sava to učenik crkve tačno je vjerovao.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 a uvijek se donosi u jednom misliju, jer je jedna suština to i biva. Kako smo čuli večeras u katizmama, u psautiru, da Gospod odbacuje savjete knezova, to što se oni dogovaraju, to što nama nude preko tih e, ekrana, odluke sa tih stolova, sa na znate, onamo kad vidimo kako se poređaju momci,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 nego će biti sve većih deformacija svet više izraženo ogudila i bjesnila je samo tačan dogmat tačna pravoslavna vera ima silu da obuzda palu prirodu koja je kao neki eksploziv u nama ogromne razorne moći ču eksploziju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 Treba nama to, braći i to su kosti, to je meso, to je prah. Nama treba blagodat da nas zaštiti. Božja svjetlost, Božja sila, Božja toplota i Božja ljubav. A nju ne možemo primiti izvan crkve, odvajajući se od oca, od Sina i Svetoga Duha. Samo tamo bede strah, očaj i bogosti, duhovne bogosti. I zato prva sihira na Gospodi Vozvah, kojom počinjemo da slavimo Oca našeg, savu odmak nas diže kao Ocu nebeskom, pokazujući nama kao njegovim učenicima mislimo na Svetu Gesavu, da i sami treba da gradimo odnose sa Otcem Nebeskim. Kakav je naš život, braći i seste, bez tog odnosa? A nažalost, vrlo često pokušavamo to da uradimo. I mi u crkvi, izvan crkve, suvišni govoriti tamo za Otca, mnogi uopšte ne znaju da postoji, ali uopšte ne znaju da postoji. Možete zamisliti, to bitisanje bez misli o ocu. Kaka je to krah, kakva je to katastrofa ili ono da nema Boga. Znate ono, nema Boga. To je užasno. Zaista užasno. I paklu pripada ako do pokajanja ne dođe. Mada se gordost teško mijenja, a nevjera dolazi od gordosti. Gord čovjek može da primi blagoda Duha Svetoga, a bez blagodati Duha Svetoga nema vjera. Ima suje vjerija i ima lažnih oblika vjerovanja. A prava vjera je uvijek izazvana blagodaću Božijom, je dakle, Duhom Svetim. Zato nas Sveti Sava poziva da se vratimo korijenu, da se vratimo čokotu,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 u koje se uključujemo ovih dana su opasni procesi. Oni se predstavljaju kao neke reforme ekonomskog ili nekog drugog tipa. Međutim, braćo se sese, nama, pravoslavnim hrišćanima, mnogo je važno. Gdje je u svim tim procesima mjesto Svetoga Oca našega? Save. Sa punim pravom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 Sve govori Ava Justin, gdje se slavi? Uz bijegovima. Pogledajte i večeras, carski je ambijent, hram je Boži. A pogledajte okovo, znači, nema svetoga sada. Nema ga, znate. Najveći čovjek od našega roda, bogonosac, najveći na zemlji, najveći na nebesima, njega danas Njegov narod ne poštuje. Ne samo što ga ne poštuje, nego hoće i da se odrekne njega. Ako se budemo odrekoj Svetoga Sada, upašćemo u totalnu tamu, u mrak crni i pakao će nas, braće i sestre, progutati. Riječi gospodnje,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 I ta svjetлось, koje predao i ocu svome i narodu svome, je svjetлось božije. Ja. I oni našem narodu danas i našem vremenu nudi tu svjetлось. Otac nebeski nikad neće skinuti svetoga savu sa svijećnjaka srpske crkve, nikada. Mi možemo da pravimo ne znam kakve promjene ili reforme nikad Otac Nebeski Svetoga Savu neće promijeniti uvijek će biti svjetilo rodu srpskome pa makar nas bilo dvoje ili troje makar svi podivljali makar se svi odrekli i Svetoga Save i Svetoga Pravoslavlja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 Poslao Bog, braći i sestre. Koji Bog? Onaj koga je propovijedao. Otac, sin i sveti duh. Odricanjem od svetoga save, mi se odričujemo sve te trojice, mi se odričujemo Boga. Sveta ravnoapostolna Nima, kad je došla vođena Istim Bogom i istim blagoslovom kao što je Sveti Isava bio vođen, našem narodu doveden, tako i ona gruzijski narod zatekla u mraku i idolopoklonstva. Mrak u kome se naš narod danas nalazi, jer mi se nalazimo u mraku i idolopoklonstva. Klanjamo se idolima, mnogim idolima.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 A ona vidješ tu tamu i sa bolom u srcu gledajući narod koji luta i strada bez istinske svjetlosti, pomoli se Bogu. Podiže svoje čiste ruke djevstvenoga tijela i izazva veliku promjenu u stihijama i kažu da su se naglo navukli crni oblaci iz, iz kojih su bile ispaljivane munje i gromovi, koji su tukli direktno u centrale demonske, udarali direktno u temelje mnogo Božja, obarajući idole sa tih litica okolo mcjete drevne presunice Gruzije,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 punu sile vječne da govori tom narodu o istini i da mu svijetli u tami, da mu prenese svjetlost Svete Trojice kroz apostolsku propovijed. Tako je počela nova etapa u životu gruzijskog naroda, koja, evo slava Bogu, do dana današnjeg traji.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 ima se naš narod klanja, da izvrne iz stadione i pozorišta i sve te gluposti zaglupljujuće stvari i situacije da sve to vjetar raznese oganj spali vodo opere, da ponovo zabristaju drevni hramovi boži da zabristo žiča sveta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 danasuči a on kao horijer i kao apostol Hristov nigdje nasilno ne ulazi e to treba da zapamtite rekli smo jutro, kad bi trebalo nasiljem davno bi sve bilo gotovo obraćaj se svi bismo metanisali počitav dan ali kao robovi udarani bičovima svetih angela sve bismo znali znali bismo službu svetog mesavi na pamet na Isus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 mir će osati na narodu tome i mene će primiti preko vas ako vas ne prime potresite prah sa nogu i idite dalje teže će biti narodu tome i gradu tome nego Sodomu i Gomovu zato je Sava ne nametim a kad bismo ga pustili da nas uči demoni bi objegli.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 Bogu našem, koga zajedno sa njim prosvadajmo i sada, i sutra, i u vjekove, i u Amin.